Karlstad fyller 350 år och firar med stora festligheter Radion och landshövding Abraham Unger Kan stolt hälsa kung Gustav V välkommen Nu bedar vi att få bringa Eders majestät Vår underståndliga, varma, välkomsthälpning Och vår trofasta hyllning Och med djup tacksamhet För Eders Majestets oavlåtliga omsorger för skyddandet av vårt land och för befordrandet av dess bästa anhåller jag i underordning att för Eders Majestets vedgång få utbringa ett leve framsprunget ur hängivna värmländska sinnen. Leve konungen! Och statsfullmäktiges ordförande Waldemar Wendel bidrar med några glimtar ur stadens historia. En det stannar givetvis först och främst vid Värmlands första hettig, Sidermera kornkallen nionde. Med honom kom en ny tid för detta krig, tunga skatter och nödår utpignade Värmland. Ett led i återuppbyggnadsarbetet var grundandet av en stad där bonden kunde få sälja sina produkter och köpa vad som behövdes för livets nötor. All handel på landsbygden var ju förbjuden. Så fick tingvala redan förut Värmlands mest betydande tings- och marknadsplats undernamnet Karlstad sina stadsprivilegier. Foljevalks konsthall på Djurgården i Stockholm slår upp sina portar för den första vårsalongen. Under hösten ställs även möbler, textilier och porslin ut. Intresset för heminredning är så stort att många talar om den svenska hemkonstens guldålder. Sverige får ett nytt politiskt parti, Folkpartiet, som bildas genom sammanslagning av de liberala och frisinnade partierna. Folkpartiets första ordförande blir Felix Hamlin.